السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فيا اخوه في الايمان تكنشكر الله سبحانه وتعالى ametufikisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa mara nyingine tena ni jambo la kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa Muislam amepata neema hii ya kuona mwezi mtukufu wa Ramadhan na pia vile vile tunawaombea wenzetu ambao wao pia wataanza ibada hii kesho Allah awafikishe na awafikie kuupata mwezi huu mtukufu wa ramadhan A, katika mazungumzo yetu ya mwezi huu mtukufu wa ramadhan tutazungumzia kitabu hiki ambacho amekiandika Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen Allah yarhamuhu akikiita majalisu shahri Ramadhan vikao vya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni kitabu kizuri ambacho kinazungumzia mambo ambayo yanafungamana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhan Katika kitabu hiki Shekhe amejaribu kuelezea masala mengi ambayo yanafungamana na, ahkam za suyam, na bile bile ahkamu za siyam na vilevile ahkamu za kiyam na zakat na mengineyo ambayo yanafungamana na mwezi huu mtukufu wa ramadhana. alianza shekhe mazungumzo yake kwa kuelezea fadhila za mwezi mtukufu wa ramadhan hii au huu ni uslubu mzuri sana ambao shekhe ameutumia katika kitabu chake hiki ya kuwa aelezee ubora wa mwezi huu mtukufu wa ramadhan ili muislam apate kuheshimu na kutambua mwezi huu si mwezi wa masahara wala si mwezi wa kuchezea ni mwenzi adhimun ni mwenzi mtukufu ambao watakikana kwa muislamu kuwa yeye atauheshimu mwezi huu na kuupatia heshima yake na nidhamu yake kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka. Kwa hiyo Sheikh ndio maana akaanza na kuelezea fadhila ubora wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Muislamu asije akachezea mwezi huu, akaona ni kama miezi mingine, akaupuuza bali ni mwezi ambao una fadhila kubwa sana. Sheikh yakianza mazungumzo yake baada ya kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akisema ikhwani ndugu zangu laqad awallana shaharun karim kwa hakika umetuelekea sisi na umetujilia sisi mwenzi mtukufu wa msimu mkuu na vilevile ni msimu mkubwa yu'adhimullahu fihi alajra wayujzilul almawahiba katika mwezi huu Allah tabaraka wa taala amefanya malipo ya ibada ndani ya mwezi huu ni makubwa zaidi na vile vile Allah tabaraka wa taala awapatia watu thawabu nyingi na fadhila nyingi na kheri nyingi ndani ya mwezi huu mtukufu wa ramadhan Asema Sheikh rah rahimahullah wa abwaabal khairi fihi likuli raghibin na allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu anafungua milango ya khairi ndani yake kwa kila mwenye pupa na hamu na mahaba na mapenzi ya kufanya mambo ya khairi allah subhanahu wa ta'ala anafungua milango ya khairi iko wazi kwa kila ambaye anayetaka kuipata khairii hii kila ambaye ana raghaba na ana morali wa kuyafanya mambo ya kheri asema Sheikh Shaharul Khairat wal barakat ni mwenzi wa kheri nyingi na vilevile ni mwenzi wa baraka nyingi in kunta turidu al khaira, khaira fi ramadhani wa in kunta turidu baraka al baraka Ramadhan fi ramadan ikiwa nyingi ikiwa wataka baraka ni ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan. Shaharul minahi wal ni mwezi wa kupatiwa ni mwezi wa kutunukiwa na allah subhanahu wa ta'ala allah yu'ti ibadahu al ajr al adhim allah awakatiwa wajawake malipo makubwa sana Allah sema ndani ya Quran shahrur ramadhana alladhi unzila fihi alquran mwezi wa ramadhani ambao ndani yake umecheremsha quran hudal linnas quran hio ni mwongozo kwa watu wabayyinatin min alhuda na quran hii ni yenye kubainisha uongofu ni upi na upotofu ni upi wal furqan na hii Ndiyo ambayo yofarriqu baina alhaqqi walbatil inafariqisha kati ya haqi na batil inakuelezea na kukubainishia haqi ni hii na batil ni hii aya hii ya onyesha utukufu na ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhan ya kwamba ndani yake timeremka kitabu kitukufu ambacho ni Qur'an Qur'ani ambao ni mwongozo kwa watu na Qur'ani ambao ni yenye kubainisha huda na Qur'ani ambao yenye kufariqisha baina haki na batil Sheikh yakeendelea kusema shahrun mahfuhun birahma walmaghfira wal'itq minan kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake ni rahma walmaghfira na pia mwenzi huu umezungukwa na maghfira msamaha wal'ithq minan nar nani mwenzi ambao umezungukwa na kuwaepusha watu kutokamana na moto sheikh akasema awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu ithq minan mwanzo wake ni rahma kati kati yake ni rahma na mwisho wake ni kuachwa huru na moto maneno haya ya awwalu rahma wa ausatuhu maghfira wa akhiruhu itqu minan nar pia vile vile ramadhani kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni maghfira na vile vile kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni itq minanar ni watu kuepukishwa na moto kwa hiyo ramadhani yote ni rahma ni maghfira hizi ni za mwezi mchukufu wa ramadhani ishtaharat bifadlihi kwa hakika zimekuja ahadithi nyingi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoonyesha fadhila na ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani Watawata, Watawatarat fihi فيه الاثار zimekuja athari nyingi kutoka kwa maswahaba kutoka kwa watu wema zinazoonyesha eh, ubora na utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ففي الصحيحين ketika sahihain 2 an bukhari na muslim an abi hurairah radhiyallahu anhu kutoka kwa abi hurairah radhiyallahu tabaarak wa ta'ala zimwendi anna an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulama mtume sallallahu alayhi wa sallam qala amesema idza jaa ramadhaanu Mwezi mtukufu wa Ramadhani unapokuja futihatu abwabul ljanna milango ya janna inafunguliwa waghliqat abwabun nar na vile vile milango ya moto inafungwa milango ya janna inafunguliwa inakuwa wazi na vile vile milango ya moto inafanywa nini inafungwa wasuffidatis shayatin na wale mashetani walovuka mipaka katika amri za Allah tabaraka wa taala basi hao pia ufungwa na minyororo ili wasije wakasumbua wa watu katika kuyafanya mambo ya khair Sheikh asema kufasiri hadithi hii wa innama tuftahu abwabul jannati fi hadha ash-shahri likathrati aamali amalis salihati watarriban lil'amilin Asema, ufunguliwa milango ya janna kwa nini hufunguliwa milango ya janna katika mwezi huu kwa sababu ndani yake kuna patikana aamali nyingi nzuri watu wafanya ndani ya mwezi huu mtukufu wa ramadhani utaona watu ndio wamekuwa kipaumbele sana katika kuyafanya yale ambayo ni mazuri yanayomridhisha allah tabaraka wa taala jo maana Allah tabaraka wa taala akafungua milango ya, ya janna watarriban lil amilin. na vile vile kuwavutia eh, na kuwapatia morali wale wenye kufanya mambo mazuri wewe ambaye unafanya mambo mazuri waambiwa leo milango ya janna imekuwa wazi kwa ajili yako ili uende ukaingii katika nini katika janna hiyo bila shaka utakuwa na nishati utakuwa na morali utakuwa na nguvu za kuyafanya yale mambo ya kheri ambayo yapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Vilevile asema Sheikh katika kuelezea hadithi hii wa tughlu liqabwabun nar na vilevile inafungwa milango ya motoni liqillatil maasi kwa uchache wa maasi utapata ya kwamba waislamu wengi katika mwezi kama huu wanapunguza kumuasi Allah tabaraka wa taala min ahli aliman kutoka kwa wale watu wa imani mtu mwenye imani yake anajua ramadhani sasa imeshaingia kama alikuwa na upuzi wake ujinga wake anaofanya maasi yake anapunguza utaona hata wale wala anapunguza kula miraa utashigara labda alikuwa pakti tatu sasa atavuta pakti moja wengine walikuwa wanafanya yao ya uchafu mengi lakini ikiingia ramadhani utaona watu wameefukana wame na mambo kama hayo Walevi pia kwa wakinywa pombe lakini utaona ikiingia mwezi wa ramadhani waacha kunywa pombe mabao hufungwa kafungwa kwa sababu wale wanywaji wamekuwa wako ni wachati kwa hiyo allah tabaraka wa taala afunga milango ya motoni kwa sababu maasi yamekuwa machache maasi yamekuwa ni machache kwa wale watu wa imani watufas tu na mashetani hufungwa tukayyad watushaddu hufungwa wale mashetani wale fatughallu fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilayhi fi ghairihi wala hawawezi kufikia yale ambayo walikuwa wakiyafikia katika miezi mingine iliyo iliyopita hufungwa kabisa ikawa wao hawawezi kushawishi watu katika kufanya mambo ya yashari na kuonyesha kuwa shetani amefunga amefungwa katika mwezi kama huu ndio taona maasiya yamepungua wale wafuasi wa shetani wote wametwi sasa ha? wanakubali kwamba huu mwezi ni mtukufu Wakawachana na hayo wakamwelekea. Allah subhanahu wa ta'ala Katika hadithi nyingine Sheikh ameileta hapa hadithi ambayo imepokewa na alimamu Ahmad bin Abi eh, an Abi huraira. Imam Ahmad yamepokea hadithi kutoka kwa Abi Hurairah Allahu anhu radhi za Allah zimuende anan al nabiy sallallahu alayhi wa sallam kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam kala misima aatiyat ummati khamsa khisal fi ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umam qablaha ummati muhammad umepewa mambo matano special ya umma huu mambo hayo ambayo ha, hawakupatiwa wale watu walopita kabla ya ummati muhammad sallallahu alaihi wasalla rasulullah yasema ya kwamba umma huu Allah ameupatia mambo matano mambo ambayo haikuwahi kupatiwa wale watu waliopita kabla ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam jambo la kwanza akaelezea mtume akasema khulufu saimi atyabu Allahi min rihil miski harufu ya mdomo wa yule aliyefunga inakuwa nzuri sana mbele ya Allah tbaraka wazaala kuliko harufu ya miski kuliko harufu ya nini ya miski jambo la kwanza hili wa tastaghfiru lahumul malaika hatta malaika wanawaombea dua wale waliofunga kuanzia kuanza kufunga kwao mpaka wakati wa kufsturu malaika wana waombea dua wana waombea khairi wana baraka wale wote wale ufunga wanapata dua kwa malaika vile vile yuzayyinullahu Kula yaumi jannatahu allah kila siku aipamba ile janna paradise allah aipamba kila siku wakulu akisema yushi kuibadi wamekaribia waja wangu asalihu wema ayulqu anhumul mauna wal adha wa yasiru ilaika na matatizo shida tabu maudhiyo eh, wakati mtu akiwa amefunga anakuwa mnyonge eh, anakuwa na shida njaa kiu sasa imekaribia waja wangu kuepukana na hayo yote wayaswiru ilaika na waingie kwako kwa yaswiru ilaiki na waingie kwako allah anaiongelesha janna kwa sababu wameshaipamba. aiambia janna sasa waja wangu wamekaribia kuingia hapa eh Wayepukane na shida za ulimwengu na matatizo ya ulimwengu waje waingie katika raha iliyopo katika wapi katika janna Jambo lingine asema Mtume صلى alaihi عليه وسلم Watusafadu fihi maradatush-shayatin na vilevile wale mashetani walovuka mipaka katika amri za Allah tabaraka wa taala wanafungwa wote fala yakhlusuna ila makanu yakhlusuna ilayhi fi ghayrihi wala hawawezi kuyafanya na kuyafikia yale ambayo walikuwa wakiyafikia katika miezi mingine isiyokuwa Ramadan. Kwa hiyo ufungwa wale wakawa hawawezi kuyafanya yale ambayo walikuwa wakiyafanya kabla ya Ramadan. Wayugfaru lahum fi akhiri leilati Na waja wapata msamaha kwa Allah kila siku mwisho wa usiku. Allah anawasamehe waja wake madhambi yao. Qila ya Rasul Allah mtume akaulizwa ahia lailatul qadri huo ni usiku wa lailatul qadri ambao allah anawasamehe waja wake kila siku usiku awasamehe waja wake qala mtume akasema la si hivyo walakinnal amila lakini yule ambaye atenda mambo mema inma yuwafa ajrahu hakika apewa malipo yake Idha qadha 'amalahu pali ambapo anapomaliza amali yake Allah tabaraka wa ta'ala humpatia malipo yake. Sheikh asema kuelezea hadithi hii tukufu ambayo ndani yake imebeba mambo matano. Mambo hayo hakuna watu waliohawa kupatiwa huko nyuma isipokuwa ni khasatan kwa ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asema ikhwani ndugu zangu hathi alkhisalu haya mambo matano idhaharahu allah lakum allah amewaekeni nyinyi amewapatieni nyinyi wa, ame wa, wa biha min baini sa'iril umam na akawahusisheni nyinyi peke yenu eh? kati ya watu wote walopita Ummat Musa, ummat Isa, ummat Nuh, ummat Ibrahim, wote hao hawakupatiwa mambo haya isipokuwa ummat Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa manna alaykum na Allah akawa nyinyi nyingi, akawapatieni neema nyinyi wa Islam liutimma biha alaykum nima ili awatimilizieni nyinyi neema kwa mambo hayo matano aliwapatieni nyinyi Allah tabaraka wa taala wa kam min ni'am wa fadail Allah ana neema ngapi kwetu sisi ambazo ametupatia sisi waislam neema nyingi sana tunaishi nazo lakini hatutambui kama ni neema kwa kutokujua wengine wengine kwa kupuuza hmm? mwenzi wa ramadhani ni neema kubwa sana kwa uislamu lakini kuna wengine hawatambui neema kama hii wanapooza eh hawajui kwamba hii ni neema kubwa kutoka kwa Allah tabarak wa taala ndio shekhe hapa auliza asema wa kam lilahi alaikum min ni'ami wa fadail ni niema ngapi za Allah ziko kwenu nyinyi na fadhila zake m Allah asema kuntum Ummati Muhammad umekuwa ni umma bora. Eh mim kati ya umma zote zilizopita Ummati Muhammad umekuwa ndiyo umma bora. E, kwa watu. E, kwa nini? Akaelezea Allah tabaraka wa Taala ta'muruna ta bil mnaamrishana amrishana mambo mema. Mm? Kuamrishana mambo mema hili limetufanya sisi ummati Muhammad tukawa ni umma bora watanehouna ani almunkari namna katazana munkar mambo ambayo ni maovu mambo ambayo yanamtukiza Allah Tabaraka wa taala watu minuna billah namna muamini Allah subhana wa taala kwa hiyo kutokana na aya kama hii inaonyesha neema za Allah kwa waislamu ni nyingi sana nyingi sana lakini vile watu hawapati kutambua hilo Wakawa wanachezea neema za Allah tabaraka wataala Sheikh asema alhaslatu alula jambo la kwanza ambalo limetajwa katika hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokewa na alimamu Ahmad kutoka kwa Abi Huraira jambo la kwanza mtume amezungumzia hapo ambalo limepatiwa umma huu wa Kiislam Mm, jambo la kwanza ambalo umma huu wa Kiislamu umepatiwa na jambo kama hili halikupatikana hali katika hali umma zilizopita Anna khalufa famisaimi ni kwamba mdomo wa yule ambaye amefunga atyabu indallahi min rihi almiski eh, unapendeza mbele ya Allah kuliko harufu ya miski wakati umefunga huwa mdomo unatoa harufu mbaya kutokana na kuwa katika utumbo. tumbo lako hakuna kitu Hii harufu ambayo inatoka hapa mdomoni huwa yatoka katika maida Utumbo wako huko hauna kitu اذا so hii harufu utaona ni mbaya eh ukiongea na mtu hivi labda akawa yeye akuepuka kwa sababu harufu mbaya kutoka katika mdomo لكني نهارو فوزوري سانا مبل الله تبارك وتعالى والخولوف بضم الخاء او فتحها تغير رائحة الفم عند خلو المعده من الطعام شيخ انا نسما الخلوف ويقدر خلوف خالوف او ويقدر كسمه خلوف يوتي نساوى كاتيكا لغه الكرب خالوف او خلوف Asema maana ya khaluf au khuluf ni tagayuru raihati fami ni kule kubadilika harufu ya mdomo aina khuluu al wakati tumbo linakuwa halina kitu mimi naftahamu halina kitu katika. katika chakula ya yani wakati mtu yuko na njaa kuwa mara nyingi kuna harufu inatoka mbaya harufu ile chanzo chake kinatoka wapi inatoka katika tumbo wa hiya raihatun mustaqrahatun indan nas Sheikh ni harufu ambayo inachukiza kwa watu inachukiza kwa nini kwa watu lakinnaha lakini harufu hiyo inda allahi atyab mbele ya allah ni nzuri miraihatil misk kuliko hata harufu ya nini ya miski. miski ni marashi yeni harufu nzuri sana lakini harufu hii ya mdomo wako ni harufu nzuri zaidi kuliko hata harufu ya marashi ya nini ya ya miski li'annaha shekha ileza sababu ni kwa nini ikawa hivyo li'annaha nashiatun an ibadati llahi wa ta'atihi kwa sababu harufu hii chanzo chake ni ibada ya Allah kwa nini imetoka harufu kama hiyo ni kule mtu kufanya ibada ya Allah aliomuamrisha kwa hiyo harufu hii imeanzia au chanzo chake ni ibada na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala sasa ikiwa chanzo chake imesababishwa na kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala kweli itakuwa harufu mbaya hiyo haiwezi kuwa harufu mbaya ni harufu nzuri mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa sababu chanzo chake na imekuwa harufu hii au imetokana na mtu kuwa yee ameshkamana na ibada ya Allah na taa ya Allah kule kufunga umeshkamana na ibada ya Allah na kufunga ni amri ya Allah kwa hiyo ile harufu iliyotokamana na ibada hii tukufu basi ndio imekuwa nzuri mbele ya Allah kuliko hata harufu ya misk wa kullu ma an ibadatih na kila ambacho kilichochipuka au kilichoanza kutokamana na ibada وطاعته نطاع يا الله تبارك وتعالى فهو محبوب عنده سبحانه وتعالى كيت hicho kinapendeza mbele ya Allah tبارك وتعالى ويعawud anhu sahibu mahu khairun wa afdal wa atyab na Allah atakupa kitu chochote ambacho kimeanzia kwa ajili ya ibada yani mtu amekipata kwa ajili ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala kama vile hii harufu ya mdomo ni kwa nini kaja hii harufu kwa sababu umeshikamana na ibada ya nani ya Allah ambayo ni nini Ni kufunga kwa hiyo inakuwa ya kwamba kitu hiki ambacho kinaonekana ni kibaya kwa watu lakini mbele ya Allah tabaraka wa taala ni kitu kizuri na kitu bora na Allah tabaraka wa taala atakupatia badili utaona kwamba ni harufu mbaya lakini Allah atakupatia badili yake ambayo badili hiyo ni khairi na ni bora zaidi na ni nzuri zaidi Sheikh asema ala tarauna Amuoni ila shahidi yule mtu alokufa kuwa ni shahidi shahidi anakufa wapi akiwa ana fitani Sheikh anasema hamuoni yule mtu ambaye ni shahidi alladhi qutila fi sabilillah ambaye ameuawa katika njia ya Allah yuridu an takuna kalimatullahi hiyal ulia yule anakwenda jihadi apigana ili neno la Allah la ilaha illa Allah liwawapi liwe juu yati يوم القيامه mtu huyu ambaye ni amekufa kwa ajili ya kutetea kalimatut tawhid kali ma la ilaha illa allah hataka uislamu uinuke uwe juu ameenda kupigana huko akafariki akauawa basi mtu kama huyu yati yaumal qiyamati wajarhuhu yas'ubu daman anakuja siku ya kiyama na jeraha lake linatiririka damu launuhu launud dami lile jeraha lake linatiririka damu na rangi yake ni rangi ya damu siku ya kiyama yule shahidi atakufuliwa na madamu yake yale katika vita alipigwa upanga katika kichwa siku ya kiyama itachukua damu Yatiririka katika kichwa ni kwenye mguu ni kwenye mkono na rangi ile ni rangi ya damu lakini shekha anasema Warihuhu rihu huru harufu yake itakuwa ni harufu ya nini ya marashia ya misk damu inanuka lakini harufi yake ni harufu ya nini ya miski wakati wa wakiyama atakuwa atoa harufu nzuri kila mmoja aishuhudia ile harufu nzuri ya shahidi kwa watu wataona kitu cha, cha kwamba huyu amekufa na madamu eh? damu inanuka vibaya lakini inda Allah ni harufu nzuri kwa hata wewe ulofunga mdomo wako unapotoa harufu mbaya kwa Mwenyezi Mungu hiyo ni harufu harufu nzuri Sheikh akasema wa Na katika haja apiga mifano kuonyesha inaweza kuwa kitu kibaya lakini kitu kibaya kile kimeanzia kwa ajili ya nini ya kumti Allah emi sikupata harufu mbaya katika mdomo wangu isipokuani kwa taa ya Allah ya kufanya ibada ya kufunga ndio maana mdomo ukawa natoa ni harufu huyu shahidi nayo eh yale madhamu yanonuka katika mwili wake yamekuwa kwa sababu gani ya kutetea dini ya Allah yuko katika ibada vilevile piga mfano wa yule mtu ambaye ni haji wa fil haji yubahi Allahu al malaika Allah anaftakhir eh anajivunia kwa malaika anajifakhiri kwa malaika Allah tabarak wa taala bi ahli al mauqif kwa Subhanahu Allah asema kuambia malaika anajivunia Allah anajifakhiri Allah kwa malaika kutokamana na Wali watu waliosimama katika uwanja wa Arafah wale watu wakienda haji kuna sehemu wanasimama katika uwanja wa nini wa Arafah wasiombea ta Allah tabaraka wa taala sasa Allah ana, ana, ana kwa malaika akiwaambia malaika undhuru ila ibadi haulai Waangalie waja wangu hawa ja'uni shu'uthan ghubran wa hali ya kuwa manywele yao matimtimu na mavumbi wa mechafuka eh? rawahu Ahmad wa bin Hibban fi sahihihi hadithi imepokewa na al-Imam Ahmad wa bin Hibbani fi sahihihi wa inama kana shaa mahbuban ila Allah ule uchafu wao wa vumbi na kule kuwa matimtimu katika manyole yao watu wamechafuka majasho yale yote yametokana kwa ajili ya nini eh kwa ajili ya kufanya nini ibada ibada ya nini ya haji ndio maana unaona wamechafuka mavumbi kwa atakwenda kule azunguke arafa aende Mina arudi aende Tuwaif zote hizo ni baada za juhudi na wakati mtu anazunguka huko yuko katika hali ya kuchafuka hali ya vumbi, hali ya hivi na vile lakini mambo kama haya mahbuban ila Allah yampendezza Allah tabaraka wa taala fi hadha almautin kachika sehemu kama hii li'annahu kwa sababu mambo kama haya ya mtu kuchafuka kwa ajili ya ibada nashuun an taati Allah yameanzia au yametokea kwa sababu ya nini ya mtu kumti Allah tabaraka wa taala bijtinabi mahdhurat kwamba wao wamejiepusha na yale mambo ambayo ni mahdhurati ihram yamekatazwa mtu akiwa katika ihram a ayafani wa tariki ataraf atatarafuhi na kuwacha raha zao Za maisha yao mazuri lakini wote wakakusanyika kwa ajili ya kumuabudu Allah tabaraka wa taala kwa hiyo zile harufu zao za majasho yale mavumbi yao yote hayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ni mambo yanampendeza Allah tabaraka wa taala kwa hiyo kichochete cha makuru ambacho mtu amekipata lakini chanzo chake ni ibada kinakuwa kile kitu au yale makuruhu yale mbele ya Mwenyezi Mungu ni mambo yenye nini? Yenye kupendeza mambo mazuri kwa hiyo wakati mtu amefunga wa ikawa mdomo wake una harufu mbaya harufu hiyo kwa Mwenyezi Mungu ni harufu nzuri hili ni jambo la kwanza ambalo umma huu umebarikiwa nalo kumeneemeshwa nalo hakuna umma ambao uleweza kupata nema hii ya kuwa harufu yako ni mbaya lakini ikawa ni miski mbele ya Allah tabaraka wa ta'al jambo lapili la pili thani jambo lapili ni kwamba anna almalaika tatastaghfiru lahum hata yuftiru ni kwamba malaika watuombea sisi msamaha ambayo tumetekeleza ibada hii ya ya kufunga kwanza pale ulipoanza saumu yako saumu inaanza wapi in tului alfajri asadiq pale inapochomoza alfajiri ya kweli ile alfajiri ambayo watu wanainuka kwenda kufanya nini kuswali ile ndo alfajiri ya kweli sasa saumu yako kuanzia ya pale mpaka unapofuturu basi malaika wao wako katika kazi ya kukuombea dua ya kukuombea rahma maghfira kwa Allah tabaraka wa taala wal mukramun, wa malaika tu mukramun malaika ni waja ambao watukufu inda Allah mbele ya Allah la yasuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun hawa mu'ashi Allah malaika kama bila waliba wanaadam eh yale Allah aliwa'mrisha wa nayaf'alun hawa mu'ashi Allah tabaarak wa ta'ala wa ma yu'marun na wanafanya yale waliwa'mrishwa kwa ni viumbe watukufu fahum jadiruna bi an yastajib Allah du'aahum lisaa'imeena haythu adina lahum bi wa habasibibora Eh na wao maombi yao eh? kujibiwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni aula zaidi ni bora zaidi kwa sababu gani hawana maasi hmm? wao wanaamrishwa na Allah wanatekeleza hawawhalifu amri ya Allah tabaraka wa Ta'ala kwa hiyo dua yao inakuwa ni mustajab dua ya malaika ni mustajab inakubalika mbele ya Allah tabaraka wa Ta'ala kwa sababu Allah ndiye ambaye aliyowaamrisha malaika kuwaombea wale wanaofunga nini dua eh allaha allah tbaraka wataala amara almalaika an, an, an, an yad'u lis allah ndiye ambaye amewaamrisha malaika wawaombee wale waliofunga kwa hiyo dua yao inakuwa ni mustajab dua yao inakuwa ni mustajab tasikitika sana ikiwa muislam ana, an, anapuza mwenzi mwezi kama huu eh, na kawa yeye hakumi sababu so, kuna wengine wana hizo tabia ikiingia ramadhani mtaona mtu anasigizia sasa mimi na maradhi mimi na kadha mimi na hiki mtu ufanya hivi lakini kiukweli ni kwamba wengine hata ni kusingizia tu eh? sasa anakosa fadhila kama hizi malaika watukufu la allaha ma amarahum hawa muasi allah kwa wale waifaluna ma yumarun, na wanafanya yale Allah aliwaamrisha viumbe watukufu kama hawa wainua mikono yao kukuombea dua alafu wewe umekua mbali na ibada ya sawm hii dua ni special kwa wale waliofanya nini waliofunga kama we ni kobe unakula mchana wa ramadhani dua ya kwamba kama hii haikupati Muhammad <laughs> kwa hiyo kama hii ni khasatan kwa waliofunga wa inama adina Allah lahum bil istighfar lis saimin kwa hakika Allah amewaamrisha hao malaika wawatie msamaha wale waliofunga min hadhihi al umma katika ummahu sio umma mwingine ni ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam tanwihan bi ili Allah wa taala hawa walofunga daraja Ainue daraja yao na manzila yao wanapata msamaha kutoka kwa Allah tabaraka wa taala malaika wanawaombea istighfar wanaowaombea rahma wanaowaombea dua kwa hiyo ni muhimu sana muislamu kwa yeye atajibidiisha na ibada ya kufunga warifatan lidhikrihi na Allah awainua ule utajio wao kwa watu walofunga ni watu muhimu sana wa bayana li fadhilati na kufanya hivi Allah anabainisha ubora wa fadila ya wale waliofunga saumu yao ubora wa saumu eh, ya wale waliofunga kwamba saumu yao ni kichukuboki kibora eh kinawapelekea wao kuwa watapata msamaha wa Allah watapata dua za malaika malaika wanaombaa nini dua wal istighfar na vile vile kwa takia msamaha talabul maghfira chegana sema hapa istighfar maana yake ni kutaka msamaha wa hiya satrul dhunub na yo maana yake ni kule kusitiriwa madhambi na kufutiwa madhambi fid dunya wal al akhirah hapa duniani mtu ameyafanya wahia min a'la almatalibi wa asma al ghayat bani adam mtu anatakiwa awe ni mwenye kutafuta msamaha wakati wowote muislam awe yeye ni mwenye kutaka msamaha wa Allah tabaraka wa taala na njia ya kutaka msamaha ni kujibidiisha na kufanya ibada hii tukufu ya ya sombu. kwa sababu hiyo ni sababu ya wewe kuombewa msamaha na malaika wanakuombea msamaha kwa Allah tabaraka wa, wa taala Sheikha sema fa kullu bani adam khataoo wanadamu wote wa ni wenye kukosea hakuna ambaye atakayesema yee hakosei katika ulimwengu kama huu awe ni shekhe awe si shekhe awe ni nani watu wote wanakosea na wanamkosea Allah tabaraka wa taala ala, ala anfusih wamevuka mipaka juu ya nafsi zao ya kufanya mafsia muttarun ila maghfiratillahi azza na wote wanahitajia msamaha wa Allah tabaraka wa taala hakuna ambaye atakayesema kwamba yeye hana haja na msamaha wa Allah sote twahitajia msamaha wa Allah na sote ni wenye kukosa allah tabaraka wa taala katika hadithi al asema kila mwanadamu nyote nyinyi wanaadamu ni wenye kukosea basi fastaghfiruni nitakeni mimi msamaha aghfir lakum nitawasameheni kwa kuwa nyinyi mnakosea basi Allah asema niombeni mimi msamaha nitafanya nini Nita, kwa hiyo ni jambo muhimu sana Muislamu kuwa ata ataomba msamaha kwa Allah tabaraka wa taala na usikose ibada hii tukufu ya somo kwa kuwa hii ibada ni sababu ya wewe kufutiwa madhambi yako na malaika wanakuombea msamaha kwa Allah tabaraka wa taala Hili ni jambo la pili Kwanza tumesema kwamba harufu ya mdomo wako kwa Mwenyezi Mungu ni kama vile nini misk Jambo la pili ni kwamba malaika wanakuombea nini? Dua. Hizi ni mambo ambazo zapatikana kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu, al khaslatu athalitha. Jambo la tatu ni kwamba anna Allah, ya kwamba Allah tabaraka wa taala kula kulla yawmin jannatahu. Kila siku anairemba ile janna, anaipamba janna pepo aipamba Allah tabaraka wa ta'ala wa يقول na asema yushiku ibadi salihun wamekaribia waja wangu wema ayulqu an anhumul mauna wa yafukane na matatizo shida wal na maudhiyo ya wa yasiru ilaiki na waingie kwako wewe aiambia janna kwamba waja wangu wamekarebia sasa waje kuingia ndani yako wewe janna فيزين تعالى جنته كل يوم الله aipamba hipepo yake kila siku eh tahiyatan liibadihi salihin kwa ajili ya kuianda kuianda kwa ajili ya waja wake wema Allah aianda hipepo hi janna kwa na Allah afanya hivyo ili kuwavutia na kuwapatia hamu wajawake wema ili waweze kuifikia janna ndio eh? maana akaipamba na akakwambia kwamba amekupambia janna ili wewe uweze kufanya mambo mazuri ya kwenda kuingia katika nini janna ili upate morali upate hamu ya kuyafanya yale mazuri ambayo ya kufikisha wewe katika nini katika janna wa yaqulu subhanahu na asema Allah tabaraka wa taala yushi ku ibadi salihun wamekaribia waja wangu wema ayulku an anhumul mauna wal wa na matatizo na taabu za kidunia asema shekhe yani mauna tadunya zile shida za kidunia Eh, za kwamba we unaamka asubuhi unaenda kusali unafunga njaa kuanzia asubuhi paka jioni hizo ni tabu za kidunia lakini ahera huko hakuna masala kama haya kwenye janna ukishaingia hakuna kufunga hakuna kusali watu ni kula starehe sasa wanalipwa au wanatumia eh, yale malipo yao Allah aliyowalipa katika janna ya kuwa wao wastarehe huko kwa hiyo mauna tu dunia Wataepushiwa yale matabu ya duniani watabaha wa adaa na maudhi ya dunia wa ila al-a'malis-saliha wakawaw mijikalla katika kufanya a'malis-saliha Alati fiha sa'adatuhum a'mal ambazo ndani yake kuna uungufu wao fid-dunia wal hapa duniani na kesho akhira wal ila dari salam wal-karama na kufikia katika nini nyumba yenye amani na yenye utukufu ambayo ni ni janna kwa hiyo Allah tabaraka wa taala aipamba janna kwa ajili yetu sisi waumini ambao tunatekeleza ibada ya funga ibada ya somo jambo muhimu sana muislamu kwa yeye atazingatia haya hili ni jambo la 4 jambo la nne alhaslatur rabi'a anna maradata alshayyibin yusaffadun kwamba wale eh, Mipaka wale mipaka mashetani wale ambao wamevuka mipaka ya Allah tabaraka wa taala yusafaduna bisalasili wal wanafungwa kwa chuma na minyororo hawawezi tena kutoka huko walikofungwa wakaja wakawasumbua waje wa Allah tabaraka wa taala fala yasiluna ila ma yuriduna min ibadillah Hawawezi kuwafikia waja wa Allah tabaraka wa taala kwa yale walio kuwafanyia waja wa, lio, wa, lio kusudia, fanya, wa Allah asalihi as na wale wema minal izlal katika kuwapotosha hawawezi tena hawezi kuwapotosha waja wa Allah Tabaraka wa taala anil haqi kutokana na nini na haqi wat tasbitu wat tasbitu anil na wala hawawezi tena kuwafanya watu wasifanye mambo ya yaheri, kucheleweshea watu katika katika mambo yaheri. Hawawezi tena kwa sababu gani? Wamefungwa. Sheikh asemwa wahadha min maunatilahi lahum. Na huu ni msaada mkubwa sana eh, wa Mwenyezi Mungu kwa wale wajawema Anhabasa anhum aduwahum. Ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amemfunga yule adui yao aladhi yad'u hizbahu adui ambaye anawaita pote lake liyakunu min ashabi sa'iri ili wawe katika watu wa motoni manake kazi ya shetani ni kuwaita watu waungane naye wawe katika grupu lake la kuingia naye wapi motoni hiyo ndo kazi ya nani ya shetani lakini allah tabaraka wa ta'ala kwa kukusaidia wewe mja mwema wewe mwenye kutekeleza ibada ya kufunga Allah amemfunga huyu shetani mm? asikufikie wewe eh asije akakupotosha wewe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ukawa wewe unafanya mambo ambayo hayaridhii Allah tabaraka wa taala ni msaada mkubwa sana Allah amekupatia ya kwamba yule adui yako amefungwa ukawa uko katika amani uko katika uhuru wa kufanya mambo ya yaheri sasa ita, itasikitisha ikiwa nje muislamu hatambui hili na mpaka sasa yeye yuko katika masala ya kupotea na kumuasi Allah tabaraka wa taala tu na haya. cheka sem walihadha na kwa ajili hii basi kwamba shetani amefungwa hawezi tena kuwafikia wanaadamu waja wa Allah tabaraka wa taala walidhālika tajidu 'inda salihina. na kwa ajili hiyo utapata kwa wale watu wema minaraghbati filkhayr Wana hamu. Eh, na morali na mahaba ya kuipenda khair kwa wale watu wema watu waovu watakuwa hawana hili eh, lakini wale watu wema utapata ragba ya kufanya mambo ya khair kwa sababu gani adui yao wamefungwa hawezi tena kuwafikia eh, na kuwapoteza eh, na na kuwa, kuwaharibia yale mambo yao ya kheri. adui yamefungwa huko kwa hiyo ndio utapata watu wengi wema wana ile raghba hamu wana yale mapenzi ya kufanyaheri ani anisharri na utaona wamejiepusha na shari fi hadha ashhari katika huu mwezi akthara min ghairi zaidi ya miezi mingine utaona watu wana Wanapupa ya kuyafanya yale yaheri Wanapupa ya kuyafanya mambo mazuri kwa sababu adui yao wamefungwa na utaona watu wamejiepusha na mambo ya shari mambo ya maasi katika mwezi huu wa Ramadhani kuliko hata miezi mingine yoyote kwa hiyo hili ni jambo ambalo vile vile ni haswatan kwa umma huu umma huu umepewa jambo hili ya kuwa mwezi wa Ramadhani Mashetani wamefungwa hawawezi tena kuwafikia wale waja wa, wa, wa, wa Mwenyezi Mungu waliowema na kuwashawishi katika masala ya, ya, ya, ya, ya ibada utapata watu wema wana ragba wana, wana mapenzi ya kufanya mambo ya yaheri na wanajiepusha na mambo ya shari kwa sababu adui yao ame, amefungwa jambo la tano ambalo ameleelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake hii iliyopokewa na Abuhuraira ambayo akharaja alimamu Ahmed anallaah ni kwamba Allah tabaarak wa ta'aala yaghfiru li ummati Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam ana samehe Muhammad ana samehe Allah tabaarak wa ta fi wa usiku min hadha shahri katjahul, wa Ramadhani itha qamu bima yambahin pale ambapo watakapotekeleza yale ambayo yanatakikana ayaqumu bihi wayafali fi hadha shahrin mubarak katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa hiyo maghfira ya Allah tbaraka wa taala katika kila mwisho wa usiku mwezi huu wa Ramadhani e, inakuwa ni kama pale mja atakaposimama na kuyatekeleza yale ambayo yanatakikana kutekelezwa katika mwezi huu mtukufu wa warama, wa Ramadhani mimi na kama vile kufunga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 anapewa malipo yake inda intihai amalihi wakati pale anapomaliza nini amali yake ukawa Allah tabaraka wa taala asamehe umahu ila usiku mwisho wa usiku tukigawanya usiku theluthi tatu eh? theluthi ya kwanza ya pili na ya tatu sasa ile ya tatu ndo Allah tabaraka wa taala awasamehe waja wake lakini kwa sharti ni kwamba wafanye yale ambayo Allah tabaraka wa taala amewaamrisha kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi nasiamu kufunga walqiyam kusimama usiku na kufanya ibadati, tofauti tofauti ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tini ihsani za Allah kwa waja wake kuwa anawasamehe madhambi yao pindi ambapo watakapokuwa wanatekeleza yale ambayo Allah tbaraka wataala ameamrisha kuyafanya Cheka sema waqad tafaddala subhanahu ala ibadihi bihadha alajri min wujuhin 3 Allah tbaraka wataala amewafanyia wajake ihsan eh kwa haya malipo ya kuwalipa wao na kuwasamehe wao كوانجيا تالتو <سؤال> ان شاء الله تبارك وتعالى izin jia tutazelezea kesho Allah tبارك وتعالى akituafikia ku kuweza kuipata kesho Allah atujalie min alladhina istami'una alqawla fatatabi'una ahsana الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك